Inna alhamda lillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa nauthu billahi min shurur anfusina wa nisiyyat amalina Min yahdih illahum fela muzill laha Wemen yudhulim fela haadiy laha Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shamiqa laha Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh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 Këtë në Allah subhanu wa ta'ala në Quranë, Minën mu'minini, në rijalën, së dëku ma ahëdu në Allah alëjhë, Thë minhën mën qëdha nëhbëhu, wa minhën mën jënë të dhirë, wa ma beddalu tabdila. Thëtë Allah subhanu wa ta'ala nësurë nëhzabë, ka apre besimtarëve burra, të cilët u të reguën të vërtetë, në besën që i dhanë Allah subhanu wa ta'ala, dhisa apre të e fdikënë, dhe disa përtyrë po presim por ata kur nuk ndryshuan por ata thot kur nuk ndryshuan kjo është parimi bazë në fenë islama odlezër ua ma bedalu të bdila por ata kur nukur nuk ndryshuan dhe e sa takuan Allahun subhanu e ta'ala kjo është parim të cilin doa ta ketë shdo musliman vafë në dhesh nëse të shiron të shvëtoj ditën e gjukimit kur të darë për para Allahun më dheruar sepse feja Allahut është një Dhe feje Allahu të shtajë që ka zbritu e i Nbi Muhammedin sallallahu alaihe sellem Në të cilen Allahu subhanu wa ta'ala ka plëcuar dhe ka thënë në fundë sajë Eljëm e kmentu lëkum din e kum Sot e plëtsovë fëm për ju Wa tmem tu aleikum njërme ti E plëtsovë mjesin tim e në jush Wa radhi tu lëkum u një islam e dina Dhe jam i këna që që feje ju e të islamit Dhe këta islami plëtsoj Allahu subhanu wa ta'ala Nuk nga vend për njëri që e të shtojnë të ose të paksojnë të për këta rësye, jesh, esh, është për të rësye I shpëtuar e është a i që e ndjek të fe Ashtu si shka zbritur të pasër të kulluar Nëse të dëshiron të atakur Allah Në allotit i këna që për ti Ndërsa nëse të dëshiron Që e të i të ndjekit qdo loj parimi Që nuk përpudhe me fen islame Ta di sa i mund këna që vetë në ti Por Allah subhanu ta e talë nuk e këna që të uniforme. Sepse Allahu Madhuru ka zbritum këto fe, dashqen e kënaqur me ndjekjen e kësaj feje, të cilën do ai dhe jo as e feje të cilën duam dëshirat e njerëzve. Prandaj Allahu Madhuru mbasi na tregon që ka zyrtu këto fe. Tregon që besimtarët e vërtetë janë ato të cilët qëndrojnë të palëkundur të, nëse vdesin, vdesin në këtu, dhe nëse ngjallë qëndrojnë këtu pa ndryshuar. Wa ma bedelu tabdila. Nuk ndryshojnë. Kjo është e vërteta e cila nuk kam basaj vëtën së humbje. Ata njëre e së të cilët kërkojnë të bëjmë evolime në fejnë islame, ata në të vërtet se kanë guptuar se që shë islami. Ata në të vërtet janë një humbje të qartë, duan të përnën dhe por nuk duan të përnën ata. Ata janë një humbje të qartë sepse fej Allahot është një. Ima Maliku thotë, ajoj gje që nuk ka qenë dikur fejë, nuk mund të jetë sot fejë dhe ne thejmi si qka thëni o maliku ajo që nuk ka qëndikur fe nuk mund të jetë sot fe pa ndërë njërës që ndroni në fe në parë fe në Muhammedi sallallahu alai sallem dhe shokve të ti nëse dëshironi të shpëtoni dhe nëse dëshironi të arini ka njësina Allahut nëse e kuptoni se për këtëkin e ardhën të jetë dhe jo për të kna që dëshirët tuaj dhe dëshirët të tjerve gjithashtu profetis sallallahu alai sall i lutë e allohët më dhëruar, ndër të tjera një nga lutë jetë më madhështore, më të shpeshtë që i bandë i thoshtë e jamu kallibë l'kullubë, thebit kallibë al-adimit. O ti që i nëronë zemat, ma forconë zemë në time e në fënë tënde, edhe ne i themi, o ti që i forconë zemat, na i forconë zemat tonë e në fënë tënde, na i forconë dhe mos në i lukunë në to, dhe mos në i luhatë ato, Domoshta i bëjnë zemrën tonë se zemrat atyre të cilët evoluojnë çdo ditë, çdo ditë ndryrin ngjyrat e tyre në fe. Çdo ditë gjënë ata duke ndryrë ngjyrat e tyre në fe, duke për, duke pretenduar që feja do t'i porositë të kohës. Domethënë ata në të vërtetë nuk duan të transmetojnë njerëzën një fe që e ka zbritur Allahu që prej 1400 vjetëve të pandryshuar, por ata duan bënë një fe e cila të ketë mundësi të i ngënojë, të qehet të njerëzve. Atëherë kjo nuk është feja e Allahut. Ate e po thëmë kë nuk është fejë Allah Sepse fejë Allah nuk shkojnë bas tjefejt njerëzve Allah subhanu wa ta'ala ka thëmë në Kur'an U lehu të ba'l ba haqqua hua Aum lefeset dhe disëse ma hua Të u albomën fihin Si kur të ndishtë e vërtet e dëshirët e tyre Dëshka troshin qiri dhe toka Shkandemi të tyre Shqy që, që fejë Allah bjene kundështim e Dëshirët e njerëzve që duan dhe e dashrojnë të katën Gjithashtu fejë Allah është ajo e të cilë ka qënë qënë kënë në Muhammed sallallahu dhe sallallahu alesillim. Për në dhe profet dhe sallallahu alesillim lutë e Allah më dhurën të reforme, që të mësoj u meti ti, që gjëme rëndësish më është njeri u të qëndroj dret, i pale kundur, dhe më beke në këtë fejnë në vërtet. Ih dinës siratën mustëqim, ih dinës siratën mustëqim dhe thot nga uvzorën të rrëmë në drejt. O njërës, a n Çështë do, çfarë kuptimi ka atë që ne lutem Allah, na uzoj, uzoj në rrugën e drejtë? Ka treguar dietara që kuptimi janë në dy gjëra. E para gjë është që Allah na dhuron, na udhëzon ne të dija e dobishme. Edhe e dyta, të na uzoj të punë të mira. Sepse njeriu kur hyn fe hyn kënde në idenë e përgjithshme, por ai ka nevojë të mësojë të vërtetën. Pa të cilën ai humbet, humbet në rruga. Edhe pasi ta mësojë të vërtetën, ka nevojë ta zbatojë atë. Patësimin gjithashtoi humb rruga, edhe shumë iz njerëzve nuk e njohin të vërtetën dhe nuk e zbatojnë atë, ose e njohin atë por nuk e zbatojnë atë. Edhe në të dyja rastet ata humbin, në ato çështje që nuk i njohin dhe nuk i zbatojnë, ose në ato çështje që i njohin por nuk duan të i zbatojnë, në të dyën humbur. Prandaj dhe njëri lutet Allahu ta udhëzoj në çdo namaz. Edhe kjo lutje është lutje më madhështore që du ti bëj çdo njëri për ne, Allahu subhanehu teale sa të dgjallë, na uzon rrugën e drejtë që të mos ndryshojnë e vërteta, mos devjojnë, sepse feja Allahut është një. Edhe në këto kohë, o glezër, kanë dalë disa firje të njerëzit, të cilat të iftojnë njerëzit, iftojnë muslimarëve që vinë në bërgjami, që ata ta evolenë fenisame. Edhe këto e në kurë dhe të cilat i ka në thurën mos besimtarët për të shkatuar fenisame, edhe në këto kurë dhe ka rënë një piesë atyri që ifto duke për të nduar se do t'i përshqatë e realitetit, si kur fejë i stame ka ardhur për t'i përqefi në realitetit, dhe jotë këtë ardhur këtë fejë për të ndryshuar këtë realitet të hidhur edhe këtë realitet të pisë edhe të ndotër me gjitha lojët e gjunakve. Allahu subhanu e taale thotu oma bedelut e bdila. Nuk ndryshuan për të të reguar njerë zë që fejë Allah nuk kanë nevoj për evolimeh. Feja Allah nuk ka nëve për evolimë dhe burët e vërtetja në të të cilët ja dham besën Allah në filim edhe që ndruan në të besë dhe se atakuon Allah subhanu wa ta'ala ndërsa ta që ndryshojnë ata nuk kanë lidhje me këtële burni e të cilën e përmënd Allah subhanu wa ta'ala në Koran dhe nuk janë të levdëruar pse nuk janë levdëruar sepse ndryshuan fej edhe profeti sallallahu alesallem një ka kërkuar mbrojti Allahut për e mbasë njëu vecën përpara të kthehet mbrapsht. Të kthehet mbrapsht, në vërtetë të largohet prej saj. Dhe ky është realiteti që ne ne, ne e lexojmë sot në çdo ditë. Realiteti që e lexojmë në fytyrat e njerëzve, dhe, dhe lexojmë në veprimet e tyre për problemet që ata kanë çdo ditë. I gjend disa njerëz dikur e quajnë çështë haram, sot e quajnë halal, dhe nuk kanë për qëllim tuaj ato çështje të, të cilat i kanë diskutuar dietarë dhe ngelen të diskutueshme. Përsa ka ndodhur që nëse levojë që dietarët kanë pas kontradiktë mes njëri-tjetrit në disa çështje, edhe ka pas dietarë që kanë ndryshuar mendimin disa çështje, siç ka qenë Imam Sofiu, Imam Sofiu kur ka qenë në Bagdad kishte mendime të ndryshme e kur shkoi në Egjipt ndryshoi mendimin në shumë çështje, nuk e kam tu qëllimin, nuk e kam qëllimin ato çështje që diskutohen dhe janë diskutuar prej kohësh me dietarëve, por e kam qëllimin për ato çështje për të cilat kanë ndoqur gjithë dietarët, edhe ka poitur njerëz zot të, të cilët e kanë shprehur prej viteve që ato janë ham edhe dani sot dhënë ato e në halal dhe nuk mjaftoh me kash e kam përmëndur dikur që këto qërështë e nuk e ka thënë as kush për djetarve edhe sot në nëzjerë me ndime djetarar është për ta dikur i dhe vdëronin e to edhe sot i shajnë e to dhe kjo është vëllaj humbja e vërtet kjo është vëllaj humbja e vërtet për të cilët du të ruët njerë ju trasmetohës e hvede i ka dhe n dhe i thot i nët balale të haqqët balale në tarifë më akun të tunkir o tunkir më akun të tarif i thot humbja e vërtet është që të shikosh si të mirë të duke të mirë ajo që të dikur të duke e keqe edhe të duke të keqe ajo që të dikur të duke e mirë pas të i thot i jakë o të lohu në fit din ruhu për ndryshimit të njyrave në fe sepse feja Allahut është një Dhe po them vëllai, i kemi dëgjuar dhe i dëgjojmë ta njerëz të cilët i ndryshojnë ngjyrat dita ditës vonë, që thonë do ndryojnë sikur edhe të tjera të bëhen si punëtorëvon, prisnin pak vitës se atë do ndryshojnë si polleon. Edhe e përmendëm domosdoshmë në gojën e tyre që ata kanë ndryshuar dhe i edhe kanë deformuar fenomalt, të cilën dikur e quonin fe, kurse sot e quajnë fitnë. Dhe është vërtet. Ata flasin për fitnë dhe është vërtet që këtu ka fitnë dhe ata janë fitnë xhit të cilët kanë futur fitnën e ummetit islam, edhe tek muslimanët tan, duke i nxjer njerëzve dhe duke bër lojë më pa, herë fuson në i mendim, herë qyse nga i mendim, herë fuson në çështi, herë nxjer nga çështja. Para disa vitesh, kalendari astronomik për hetjen e algjerimit fillimin e mbarimit është e harë dhe nuk lejohet as më ta. Kurse sot është halloll, edhe kundëstimi ti është fitnë. Kush hes, kush kush nuk hes në kalendar është fitnë tij. Ai është njerëz i keq. Edhe kjo të regonë vetëm se Ndryshimin e zemrëve tyre E se levo thonë Që në dryshimin gjyreve në fe Vjen nga dryshimi i zemrës Në Allahu subhanu wa ta'ala Allahu në ruhe nga, dryshmi, nga dryshimi i zemrës dhe Nga dhe nga devijimi i zemrëve Pandare o lezër duhet i njeri u të shikoj Se këndjek Edhe qëfar pëndjek Sepse so ka nga këte njerës të cilët dikur E men në fjallë një djetari Edhe argumentoshin më të Edhe të njëjtën fjalë sot ata e quajnë tullbisi blizë dhe e quajnë fitnë, edhe e quajnë mashtrim dhe e quajnë vjedhje. Të njëjtën fjalë që ata dikur e quonin fire dhe të mirë argumentoshim ata, sot ata kur e thot dikush tjetër atë e quajnë fitnë e, e sherr dhe vjedhjen të thash. Dhe kjo është vallaj fitnë e vërtet e cila ka hyrë tek ata njerëz dhe vallaj kjo një gjë nuk na gëzon. Kjo na hidhëron. Por problemi më i madh është kur këta tërheqin gjithë xhamatin nga mbrapa dhe e fusin këtë fitnë në emër të fesë dhe pas taj kërë të regonë argumentet të vetare imbyrën së për të argumentene dikur fjale e profetës a i gjeroni me njerëzit dhe qeni me njerëzit nuk ishte kuptim që du të a i gjerosh si pas kalendare dhe pas, si pas prisit që e jesë me kalendare nuk i kishtë të kuptimit dikur par 5 vjetës 4 vjetës dhe 3 vjetës kurse e sot këj hadit ka këtë kuptim të të njëtë njëres të cilët dikur nuk e kuptojnë në shoh sot e kuptojnë shumë. Dekuri hadithi jesni me shikimin e anës, vetë qëni me shikimin e anës. Kuptimi ti ishte që njerëzit e gjithë duhet jasme shikim dhe të bazohen te ky shikim. Kurse sot jo, ky lloj hadithi nuk është për këta, por është vetëm për një grup njerësh që janë paria. Pastaj, po si pëlqeu paris, ne kemi për detyrë t'ulim qafën tonë edhe ti thënë parys bëni ç'o doni me ne, nda filloi në Ramazan, nda mos e tylloni, ne kemi për detyrë të mbyllim shtëpën doojmë të, të veprë edhe të parojmë çdo lloj gjëje e cila bie në kundërshtim me çdo parim të fesë. Edhe pse e dinë të gjithë që profeti sallallahu alejhi vesellem ka ndaluar që të fillohet agjërimi mbao të mbarohet në bazë të llogaritjeve astronomike. Dhe ka treguar që ne jemi ummet analfabetë, kuptimi i vet nuk është nuk nuk po që nuk lejojmë muslimanët, por qëllimi është e vërtetë an Islam nuk ka nevojë për shkrim dhe për llogaritje. Nëpër nuk e ke nevojë ti jo mosliman për të jetuar se kur hyn muaj dhe kur del muaj për të bërë llogaritje. S'ka nevojë për diçka tjetër. Gjithashtu kanë ndjekur sahabët, do Tabin dhe të pa Tabin tre brez të mirë që hëna muaj të armozanit nuk jifet në për llogaritje. Mbas sa rënë dakord, e parnojnë në një pjesë vetë kanë parnoar në fotball aty të shkruetur që asnjë mëthem nuk i thotë edhe mendimi, edhe dalin sot takajo fjalë të cilët dikur kanë parnoar vetë që asnjë mëthem nuk i thotë edhe mendimi dhe vetëm ka që e qojnë fitëne dhe Hudhej Faradjelano ka thënë Hudhej Faradjelano ka thënë nëse dëshëron të adish një person ka rënë në fitëne shikoje a e bën halal atë që dikur e bën dhe haram edhe të kundër të nëksaj po që e se shikojnë njeri unë që e dikur thoshtë haram sotot halal në që është tje që nuk ka kondardita mes djetarëve kam përqëllim nësa i dikur e bën dhe haram ka ma të dikur e haram s Dhe një dorës dikur hamsot halal E dhe kalendaj dikur hamsot halal E tjere, tjere, tjere, dijesu kërë përson karën fitëne E dhe Abdullah bin Mesud, radi Allah në thoshte O njërez, ndish një ataj që ka vdekur Se i gjalli nuk është i sigur për e fitënes Ndish një ataj që ka vdekur Se i gjalli nuk është i sigur për e fitënes Fitëne mund të kaploj gjithë dhe gëndë Dhe këto fjalë që po i themi janë por kujtim për ne së pari, pastaj edhe për të tjerët së dyti. Detyra jonë është që ne por kujtojmë vetëtonë dhe të frikësohemi shumë për vetëtonë që mos ta bëjë Allahu si ata të cilën ndryshojnë ngjyrat aty në, në fesë këtë ditë. Por ti lutemi Allahu që si Allahu na forcojë në të, të vërtetë derisa ata takojmë ta. Kjo është për sa i përket kësaj çështjeje. Dhe kjo është një çështje ulëze që nuk përnod diskutime në fe. Kush Pretendon që fejë i islamë e volon shdo dit, a i në të vërdet ka parënuar që fejë i islamë është er si fejë e dërvinit. Edhe kush përpichet që të fusi gjë, gjërë të e në fejë, a i vetëm se ka devijuar zemën e ti, edhe ka devijuar është dë kënti shkonat në të nga mrapa. Lusë Allah në madhurë, në ruën është dëvijim. El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Ma ba'd. Ne do vit. Sa herë që filloi Ramazani, diskutohet mes dietarëve, mes dietarëve dhe mes xhollarëve çështja a duhet ta gjeroj, a duhet ta gjejmë muslimanët në vendin e tyre apo duhet ta gjejmë i vendi me i vendi sa më po jashtë. Edhe kjo është një çështje e diskutuar mes dietarëve. Unë kam përsuruar te libri im rregullat e njëos fillimit të mbarimit të Ramazanit që këtë qërështë e qërështë që ka dy mendimi dhe të arshë. A duhet që musimanta shikojnë në hënën në vëndin e vetë, apo duhet të hesim i vëndi sa më këtë dëjtë shikojnët. Dhe fatisht, në bas të argumenteve të qartë afetare të cilet jenë trasmetuar të këtë muslimit dhe tjera, të regohet që të gjdo vënd ka shikimin e vetë. Dhe për këtër e hadithë, hadithi kurejvit të si në dërgonu më lëfadhë në sham të edhe shkona e i pasit fillu e Ramazane dhe e ka fillimi Ramazane në shamë pasaj këthet me dinë dhe kur këthet parës e mërë Ramazane përjti më nabasë dhe i thot kure pat të hanën atje edhe i thot kurejbi e pa më natën e gjuma edhe i thot pasaj kurejbi po ju kure pat i thot më nabasën e pa më natën e shton dhe me ne kam fillu e më nabasën e dine Ramazane një dit më mrabë pas e sa më auje në shamë edhe i thot kurejbi a nuk të m Shikimi Muawjes, shë Muawjes është e khalifja, prisi i muslimanve Prisi i muslimanve Dhe edhe Shami edhe Medina ishën dy qytete që përkisin të njëtët shtetë Përdojnë se distancë e të të ishë këtë gëgja ma dhe normalisht Bërkja për distancë afro 2.000 km Edhe i thotë a nuk të me efton shikimi Muawjes Edhe i thotë i minabasi jo, shtu në ka urduar profetis së nëllonisënë Lemë një fjalë këtu në kaurdor profetit sallallahu alajhi wasallam. Merr vetëm fjalën që i thotë "Jo, nuk mëfton shikimi i Muawijes." A nuk tregon kjo fjala i ibn Abbasit jo në mënyrë konkrete se Ibn Abbasi nuk e zbatkoi që do të heshet me shikimin e Muawijes edhe pse ai ishte xhalife sepse ai ishte në një vend të largët dhe kishte shikimin e vet, kurse tani Medinë shikimin e vet. Ndërsa fjala profetit sallallahu alajhi wasallam, fjala i Ibn Abbasit thotë këtu në kaurdor profetit sallallahu alajhi wasallam tregon qartë që profetullahum ka urdhëruar që çdo kush çdo vendut shikojë hënën e vet. Edhe ky shkuptimin që profetullahum ka urdhëruar thotë agjironi kur ta shikoni në çentin kur ta shikoni. Sigurisë njerzit në çështjen e namazit, nuk pyetsen apo pa në Arabi Saudite, nuk ka hyrë kohën në Arabi Saudite. Për shembull, nëse hyn kohë drekas në Arabi Saudite, atë do thotë kjo që ka hyrë kohë drekës edhe në Shqipëri, nuk ka vrim fare. Nëse ka hyrë këshambi dhe ata kanë çelur iftarin në Arabi Saudite, atë do thotë kjo që dhe, dhe ne duhet ta çelim iftarin tuaj për ndodhielli nuk ka lidhje. Ne jemi 4000 shtocë ose më shumë kilometra larg tyre. Dhe Ibn Abd al-Barr, që është një prej dietarëve tan daluzis, ka treguar ijmaun e umetit Islam ka rënë dakord të, të gjithë dietarët umetit Islam që hëna nuk është njëjtë hënë ndryshon në vendet e largëta si Andaluzia dhe Khorasan. Domthon mbaj fyaj si Andaluzia doon Spanja dhe Khorasani është Irani. Domthon në, në dy vend të tilla ka ijma dietarë që nuk kanë një të njëjtën shikim hënë. Edhe këtë xumë ata treguar dhe shikojmë ute i mi në mëzhul fetave dhe ka pohuar ata. Por treguar që vendet e lartë nuk kanë ndonjë shikim. Edhe diçka tjetër, nuk diet se profeti sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë ka thënë prisi i besimtarve, plus çka ka thënë, po vetë ka thënë prisi besimtarë dhe udhëhejnë si shtetet. Para se të dizën, nuk e ka urdhëruar njerëzit që ishin gatishull arabikë që u bën muslimanë, nuk e ka urdhëruar ata që tu thoshte O njerëz, agjëroni me Medinën, se Medina është qendra juaj dhe unë jetoj aty. Po i ka lënë njerëzit çdo vend shikoj shikoj hënave. Prandaj nuk dihet që ata që jetonin në Men, shkonin pyesën Medinën e pata se pat hënën, ose ata që jetonin me në Medinë pyesën ata që në Mekë e pata se pat hënën, apo ata që ishin në Mekë pyesën ata që janë në 20 km larg, a e pata se pat hënën. Po çdo njeri për dytyre kishte shikimin e vet. Si hadithi na paset se i tregon si që normalisht kur u mor vesh Dhe kjo në më mërë vesh, në më mërë veshim në base tjere që mu arve pas e parë, një gjithë për para, edhe as një për save në këtë mund të shtetë të lejgjeje. Dhe histori e kishë një stangë shukë kanë hesur djetë arët, edhe u metë një stangë shukë kanë hesur, e shikon një vëndë hanë, dhe një vëndë mund të shikoj më mbrapa, ose më para, edhe më radhe, dhe nuk ka në këtë as një dhe problematike. Nuk ka në këtë as një dhe problematike, sepse k e cila ka dëmëshkimin e hënës dhe shikimin dhe mos shikimin është një gjë që nuk është ndorë në dorën e njerit por është ndorë në dorën e Allahut. Si ka dëmë shumë faktorë që kanë lidhje me natyrën dhe nuk është ndorë në dorën e robët. Për këtë arsye, mendimi i saktë dietar që çdo vend ka shikimin e vet. Çdo vend ka shikimin e vet. Edhe marrë për bazë këtë mendim, do të nxjisi njerëzit në këtë vend që ata të ringjallin një sunet i cili ka vdekur. Ky sunet është Suneti i shikimit të hënës dhe kontrollimit të hënës, siç ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë, "Agjiron kur ta shikoni dhe kur ta shikoni." A jemi ne muslimanë vllazë? A ne drejtohet dhe neve profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thotë agjiron kur ta shikoni dhe kur ta shikoni. Pse mos dalin vetë çana, çana gjen dhe mos dalin vetë shikim hënën? Sikurse dalin gjithë vënda të botës. Pse ne duhet trim, duhet kryq, edhe kom kryq. At pse sim kur na fond tjere, të na von të tjerë të të tjera që as pas sot pas. Pse gjithmonë në trimbar mbi tjerët? Pse ne mos dalim vetë të shikojmë hënën? A nuk jemi ne muslimanë të gjithë tjerët? Duke pas parasysh që dietar kanë treguar që shikimi i hënës është fars kifaj që po e lanë të gjithë banorët e vendit marrin xhiq junof. Dhe po e kryjnë disa, bie detyër nga të tjerët. Edhe problematika kush është? Se njerëzit Më vëpara kur një pjesë e drejtuesve fetar këtu hesën me mendimin që nuk lejohet të zgjë me kalendar, por duhet të hesen me shikimin e një shteti arab, ata e bënë teologji dhe bënë fshehurazi, edhe i mësuan njerëzit që të hesin me Arabin Saudite. Ne ekoj që nuk ka asnjë argument Kurani dhe Sunetit që ne duhet të hesim me Arabin Saudite në veçanti. S'ka argumente fetare për të legje, nuk të gjejë. Nuk tregon Kurani, nuk ka thënë Allah të hesim me Arabin Saudite. As dëguhan e sallallahit nuk ka thënë diçka të tillë, madje çuditshme, as vetë Arabia Saudite Nuk hecë më shikimin as në një vend tjetër. Dhe unë jam dëshmitar vet, që ku kam thënë vet në shkollë në vitin e dytë, u pam në rreth disa vendeve arabe rreth Arabisë Saudite, u pam në Jordan, mbas edhe në, në Egjipt në disa vende tjera, dhe ata agjëruan kurse Arabia Saudite nuk e gjoret, pse nuk e pahanon vet. Ata vet hecin më shikimin e vet. Kurse neve na thuhet hezë ju më shikimin e tyr, kur ata thon vet me hezim më shikimin os kujt. Pse? Sepse ata në fund tjetër, ne në fund tjetër. Ne jemi shumë larg këtu, me mira kilometra. Si mund të diskutoj këtë çështje kaq, do të bëhet kaq e thjeshtë. Pastaj, një ide tjetër që është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Vall, çikur ka filluar të diskutojnë të llojin formë që do jesi me më Rabin, mos dëjesi me Rabin. Kjo çështje pse ka filluar të diskutohet sikur dolën mjetet e informacionit. Para se të dilnin mjetet e informacionit, njerëzit kishin shans ta verdotin do të apo pasu pa në Rabin, ishin të detyruar që të kapeshin pas hënës si kishin aty jo po doli i ditë përpara apo i ditë mrapa apo dy ditë para apo dy ditë mrapa nuk e intereson në fakt këtë gjë sepse nuk kishin lidhje me arabinë me gjëvën e tjera. Prandaj thënë valla këto vetë kanë ndotën në një vend, do qej subhanallahu musliman dhe në një kodën vetë. Shkonin edhe e lembron një ditë në fshervaz dhe i thoshin kanë dalë hënëre prandaj fillon agjërimin. Kurse ne sot që nuk ka më enverhoj, dhe s'na vë një pushtën mball në thonë mos e xjeronin, ne sot duk hesim e shikim në ënës, por ezim me kalendar. Pse? Se kshu i pëlqen njerit. Po valla kjo s'fej vallallot. Po nuk është kështu feja vallallaj, pashalla, pashallallot pasha nuk është kështu feja subhanallahu. Domethënë mendoj pak para 50 vjetësh njerëzit nuk pyesin fare, do jo, jo para 50 vjetësh, po që në kohën e profetësinë, deri para 50 vjetësh, llogjit njerëzit ka islami ka qenë, qenë andaluzi, llogjit perëndimi që në Spanjë, dhe unkin. Vall, a pyetë njëri nga nga Spanja, ha, çka keni bërë unkin? A keni agjëruar për para nesh mos nesh? Ha, ta marr telefon. S'keni këtu këtë gjara fare? Nëse di kur sot po ato sot ekzistojnë para ne ti përdorim, këtu del fillimi hytbes, që feje i hutbes. Q feja s'ta më nuk evolon dhe nuk ka nevojë të evolojë. Feja është ajo që ka qenë në kohën e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk kemi nevojë ne për ti përdor, mi dhe modele për marrëveshata. Ti mund të përdor për çështë dynjaje, por për të vërtetuar ti në një largsi 5000 km, a është para as të shpar hëna? Kjo normalisht nuk nuk funksionon në këtë formë. Sës ka funksionuar kur ne profet Solem, as kur ne sahabëve, as kur ne tabiunëve, as në kohë tjetër. Domethënë, nuk dihet në historikun e Islamit. Dhe këto katër u komisioni për herësh. Nuk dihet në historikun e Islamit për 13 shekuj që ndonjëherë muslimanët janë bashkuar të gjithë në një ditë vetëm në Ajrim ose në Çelie. Jo vetëm kaq, por as në Kurban Bayram që pretendojnë njerëz që duhet mës në Arabin sepse Arafati është atje. Vërtet Arafati është atje dhe njerëzit bëjnë Haxhi atje, por ne në Shqipëri këtu do të nuk kemi këtu nuk kemi për Haxh. As kemi Mal Arafati këtu neve që të kemi nevojë të bëjë njësoj me ata dakord. Dhe pse hëna juaj është hëna jone, por pse hëna tyre është hëna tyre. Edhe siç ka thënë Komisioni i Përshëm, një muslimanet kurr nuk ka rënë dakord për ishtimin e vendit, kjo nuk është gjë e keqe. Kjo është kjo është pjesë e feston, që Allahu ka dhuruar, ka urdhëruar në zonë që ata çojnë hënave, sigurisht se ne për kota namazit Nëse një person jeton në Shkodër dhe një person jeton në Sarand. Ai që jeton të tërqi, i për në Shkodër shkon kono në mas për veten e vet. Dhe ai që jeton në Shkodër në në Sarandë shkon për veten e vet. Dhe ai që jeton në Turqi, ai shkon për veten e vet. Jo po pse e ka parë ka hyr kohë në Turqi, atë ka hyrë për ne? Automatikisht kështu funksionon. Nuk është drejt, e drejtë, subhanallahu. Por këtë në sy do nuk nuk duhet që ne ta lidhim me këto gjëra të tjera. Do po them Kur, kur ka dalë kjo dhe mendim që duke esë me arabinë saudite, këllu njërës duke omsuar me të dhe mendimi, dhe se u bëhë kjo si akide e pahyyshme për njërzit, që duke esë patit e me arabinë saudite. Hipo, e qëdishme e që hesë me këto e mendim, po hesë te fshe orazi. Pa me në jashme, duke që si kur ne jemi me njërzit. Kur se në të përtet, duke u agjeron të me arabinë saudite, edhe u qëtë me arabinë saudite. Edhe kjo në ideje, pasë duke esë me arabin dhe mos shqetësohen fare për çështjen e shikimit të hanës. Ësë normalisht ta harrojnë konpulsionin. Pastaj mbasi një mbushën njerëzve të, të, të, të, të mirë me këtë ide që duhet të esme në Arabin Saudite, ata të cilët hapën këtë ide e lënë vetë mendimin, e thënë nuk do të hes fare as në Arabin as në një ku do të ishte me kalendarin. E abandonutu dhe mendimin. Edhe pasti, pasi e abandonuo atë lë mendimi, na deturojnë neve të gjithë dhe na quajnë të qi nëse ne nuk hesim dhe nuk abandonojmë mendimet tona siç duhet siç siç kanë bërë ata me më mendimet e tyra. Por ne lutemi Allahu, lutim Allahun, ne madhëruar të na forcojnë fenë tidern vdekje dhe mos na bëj si se ata të cilën ndryshojnë gjurat e tyrën fe. Së fundi vëllezër, po u them përse për këtë çelës i fitarit edhe hyrjes, do të thosh se syfyrë dër ku ka kopur nga syfyrë. Sot takohoi person më tregoi kalendar, kësifri, të të të, të pash, të të e thonëse punën e zyfirit, aty ta shikoj atë, më tregoi edhe pas, tregonte aty domodin që koha e imsakut, e imsaqit kishte kodën 30. Ai tha, kjo është e vërtetë. Kjo është kjo është domodin gabim. Koha e imsaqit, tash nuk ke nevojë fare për kalendar dhe as për orë, është shumë e thjesht. Siç ka thënë Allah subhanallahu te Kur'an, fe kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumë, timë, musëjame, ilë lejt, a jetë kërënor, i qartë, po të asbatojnë të a jetë njerëzit, nuk ka nevoj që të pagujnë me, me milion e lekë për bëtu kalendare fare. Nuk ka nevoj të hargjën milion e lekë për bëtu kalendare fare. Që fa thotë në të jetë? Hanin dhe pini, dhe e sa të bëhet e qartë, fjën zez nga fjë e bardë në agim. Në më thënë fjën zez, në më thënë erësia e natës dhe bard kur të daloni barëtësime agimit ndër mjetë e rësirës natës, dhe atëherë keni kohët ha një sëfyur edhe atëherë mbaron kohë sëfyurit. Êshtë shumë e thjeshtë një dhe është lehtësin për njërzit. Në basë e një person mund zhjojtë në basë rësë të rejnëzet, zhjojtë në orën 4 pa, 4 pa i qërekë. Kalendari i fik derën dhe i thot ti personi ti nuk ke m' nuk ke më kohë pish ujë dhe këtu i shkretë kanë jetë të natën domun pa pa pijë pa ngro bukë dhe dhe sipas kalendarit nuk nuk ka drejë dhe 24 orë pa ujë pa bukë fare. Pse? Sepse zbulot kalendarin. Në vërtetë që Agjimi s'ka hyu akoma. Dil katër paçëri shikoi, bota ja është pus. Edhe i thashni personin e ke shumë thjesht. Dil shikoi Agjimin vetë së ditut, ka dhënë Allahu sy, është shumë e thjesht. Është ka bëra lol thjesht të thjeshën islame që ta zbotojnë të gjithë, ta zbotojë profesori edhe bariu të gjithë. Në me të dy e, të dy njerëzve, çdo që grupi tjetër ka mundësi ta shikojë Agimin me sy të lirë të një personi që është i verbër, më shikon dot ose një person i cili është e ka zemrën e verbër, dhe ai nuk e shikon dot Agimin. Kto kur të duket Agimi, atëherë ti duhet të ndalosh nga ngrënia e sfyrës. Edhe kjo kohë kur dhe Agimi është mbrapa 320 jo mbrapa po them shembull sot sot për shembull ka qen mbas orës 4 e 5 do të llogarit nga 320 në 4 e 5 njëri u mund të hajë 3 herë buk do mund ngri një palë të hahet flen ngrihet tjetë han fenë më radh desa ata do mund të kenë 320 domodin kjo është tamam kundërshtimin sunetin e profetit sallam se profeti sallam ka thënë do vazhdoi umeti im të ngelet në hajer për derisa ata e shpeitoi niftarin edhe e vunoi sefyrin çka e shpeitoi niftarin edhe e vunoi sefyrin kurse ta von shpeitoi sefyrin edhe vunoi iftarin edhe çan hajë do kish ta njerëz më pasaj ndërsa për iftarin çka thon ata iftari thon ata duhet që ti heqësh malet ti heqësh malet gjithëse ke malë nuk na lejon malet tash që kemi se ku perndon dielli edhe të shkojmë mund det do të shkojmë det po të jetë ta marrim vësë ku perndon dielli Mesane ne çkretat që jetoj mes maleve, unë që jetoj mes maleve porse mos takon, unë do të futoje, unë thonë se shkoj të marr një telefon që është ndet atje të marrësh kur perëndoi diellin tek ata. Një kojë që Kosovë shpenis tame. Vazdojeni po vallahu subhanahu te alajim derisa të vinata dhe ka shpjeguar profeti sallallahu selam dhe ka treguar domodin që mbyllja e agjërimit është deri në momentin kur perëndoi dielli. Po perëndoi dielli ka mbaruar kjo gjë edhe kushti vetëm i saktësit se përëndimit djelit është futja futja e topi të djelit në përëndim edhe shduke e reze që ndodhe në përmajët e maleve rëtheqark jo rezeve djelit që ndodhe në përre por rezeve djelit që ndodhe në tok në male ose në palate por u shduke në reze në përmale dhe në për palate duke reze duke në qartë bërë të reze që duke në qartë edhe u shduke djeli baroj Fyri akşami cele, po kalendari thot 10 minuta. Kalendari mundot 10 minuta. Kë nuk ne intereson më intereson ne feja. Se feja jon nuk lidhet me kalendar. Profeti sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë ne jemi ummet analfabet që nuk shkruan dhe nuk llogarisin. Domthon analfabet, domthon që feja jon për të ditur se kur hyn iftari dhe kur mbyll sot fyri nuk ka nevojë për laps. Është shumë e thjeshtë, ky është kuptimi i alfabet. Është shumë e thjeshtë. Nuk ke nevojë ta mash kalendarin, kalendarin xhep dhe as nuk ke nevojë të kesh orë atomike ose orë zicrane që lund po në sekonda sepse kalendari është vetë kargon. Ngaqë llogarit po qëse një person ka ngelur orën mbrapa, domethënë te gjel para u ngel para gjërim ose një person në, në domethënë nëse një person ka orën përpara më radh do të çet para kohe. Sipas sipas as për punore, domethënë bëj fjalë që ta ti bësh kronizim, sinkronizim ti bësh orën me, me internetin, domethënë duhet ai bariu kur shkon mal, të ketë me vetë orë, të ketë me vetë laptop në vetë internet, me wireless, të ket në vetë gjithashtu domosdhem edhe një kalendar kompjuterik, edhe pastaj të kontrolloj hyrje po syri akshami. Kjo nuk është prej Allahut. Si bën atyre të cilët fashin për punën e kiblës, që e kemi parë në Google domosdhem që kibla e Xhamisë është në Tremë apo nuk është në Tremë. Edhe vetëm pyetje bëjnë u bë këtyre, edhe u them, ju shehun tuaj dhe hoxhën tuaj nga merrni fenë që keni të dërgumin Allahu po po të bu Google. Po qenë se keni kohë të merrni fenë për Google sër. Subhanallah. Edhe kjo është ajo që ka humbur shumë njerëz. Duke marr thënë prej Google's, upton, edhe shikojnë pastaj merren me me me me këtë lloj gjësh të cilat nuk kanë lidhje me Fenisamin e fare, edhe pastaj fillojnë habi fitën mes njerëzve, jo këtë nuk, nuk, nuk regull, që xhamiu nuk ka ka nuk ka kible në rregull, ka së ka kim në rregull në kohë që subhanallahu. Kjo çështje është aq e qartë sa kanë rënë dakord katër gojëshim të mije, kanë rënë dakord sahabët që kibla është e gjerë, asa sahabe kanë ndërtuar xhamin në vend të ndryshimin samë, që po ti matesh me me fije peri thotë me te mia, nuk jam drejt. E megjithë ato kanë dakord gjithu me disam që ato xhamia në rregull. Kjo është problemi atyre të cilët e marrin fen tyre, fenë tyre të evoluueshme si punë të dervimit. Nusullallahu ne madhëruar të na ruaj nga çdo humbje, nusullallahu ne madhëruar të na bëj për atyre të cilët ndiqin sunetin e profetit sallallahu alejhi dhe në ndrushën drem vdekje frikësimi.